Бог е говорил От книгата Да възлюбиш Господа Беседи от учителя 1914-1920 година Ние знаем, че на Моисея Бог е говорил, а този не знаем отде де е. 9,29 На Моисея Бог е говорил. Дали евреите знаеха, че Бог е говорил на Моисея? Това е въпрос. Казвам, ако х плюс y е равно на 20, то х е равно на 20 минус y. На какво са равни величините х и y, сами ще си отговорите. Да говори Господ на хората, това не е чудно. В говоренето няма нещо необикновено. Някой виден професор от университета може да говори на слугата си. Какво от това? Слугата ще каже, че еди кой си виден професор му говорил. Много от сегашните хора, мъже и жени, казват, че и на тях Господ е говорил. Радвам се, че Господ им говорил, но Той може да е им говорил, както професорът на слугата в университета. А може да е говорил... Както говори на студентите си, това са две различни положения, следователно, вие не трябва да се самозаблуждавате. Ние знаем, че на Моисея Бог е говорил. Под Моисей, в широк смисъл на думата разбираме всичко, което ни е познато. Той е отдее, не знаем. Това е новото в света. Моисей представя стария порядък в света, който всички знаем. Христос е новото, което иде в света и което не знаем. Нима волът не познава своя дам, в който постоянно влиза и излиза. Ако кажете на вола, че може да се направи някакво преобразование на неговия дам, той ще възрази, че не иска. Защо не иска? Защото намира, че по-хубаво нещо от неговия дам няма. Това са разсъжденията на мнозина учени и философи. Взимам думата учени и философи в широк смисъл, като общи принципи. Аз не защитавам никого, нито упреквам някого. Според мене хората са еднакво ценни, независимо от това, дали правят добро или зло. Те са двете неизвестни х и y, които се равняват на 20. Изчислете колко е равен х и на колко y. Двете величини х и y са добрите и лошите хора, с които по необходимост трябва да работите. Без добро и зло никакъв прогрес не може да има. Така е поставен този въпрос в природата, така и аз го разбирам. Как вие го разбирате философски, това е друга работа. Ако роптаете против злото, защо го държите в себе си? Ако жената роптая против мъжа си, защо е станала негова наложница? Ако мъжът говори лошо за жена си, защо и е станал наложник? Разберете този въпрос принципно, а не в тесен смисъл. Човек може да бъде наложник на някаква идея. Човек може да бъде наложник и на някакво верою. Опитал ли е той плодовете на своята идея или на своето верою? Плодовете могат да бъдат и лоши и добри. И добрите и лошите хора любят. И честните, и нечестните любят. Каква е разликата между едните и другите? Разликата е само в нашите умове, в нашата мисъл, според която приемаме, че едни хора са добри, а други лоши. Един художник може да нарисува вашия образ, да тури няколко бръчки, да измени чертите ви, да каже, че сте лош човек. Вярно ли е това? Той образ е чущ, а не ваш. Той е изобретение на художника, тъй, защото човек може да прави с тялото си каквото иска, но душата му е неуловима, никой не може да я засегне. Тя остава всякога чиста и непорочна. Каквито усилия и да правят хората, душата не може да се улови. Ние знаем, че на Моисея Бог е говорил, Моисей е видимата. ФИЗИЧНАТА СТРАНА НА ЖИВОТА Кой човек, който е бил в затвор, който е висял на въже, който е бит стояга, не познава Моисея? Навсякъде е Моисей. Той е Моисей, на когато Бог е говорил, се среща навсякъде. На него Господ е говорил, но и Той говори. Значи, когато Бог говори, и хората говорят. Всеки, който е пострадал от някого, казва: Аз познавам Моисея, на когото Бог е говорил. А този отдее не знаем. На името на Той е неизвестен, са построени в целия свят безброй храмове. Мъже и жени от целия свят се наричат християни на Негово име. Едни се наричат баптисти, други саботяни, трети православни и те и нататък. Въпреки това, влезте в сърцата на тия хора, да видите, дали вътре е написано името на Христа. Всички казват, Моисея познаваме, но той отдее не знаем. Право казват евреите, че не познават Христа. Защото не можеш да познаеш истината, докато не я опиташ. Учението на Христа, в широк смисъл, е учение на опита, но не на обикновения опит. Ще възразите — ние познаваме Христа. Вие познавате историческата сянка на Христа. Знаете, че някога се е родил човек, Христос, от еврейско произхождение. Чели сте Евангелието, познавате Христа, но и това познаване на Евангелието не е истинско. Вие познавате сянката на Евангелието. Ако мъжете и жените познаваха Христа и Евангелието, домовете им ще да бъдат друго яче устроени. Питам Как си обяснявате стиха? който Христос казва да любите враговете си? Как си обяснявате стиха, в който Христос казва Ако не се отречете от себе си, не можете да бъдете Мои ученици? Как си обяснявате стиха, който обича баща си и майка си повече от мене, не е достоен да ме следва? Как прилагате тия стихове? В заключение всички казвате, «Ние знаем Моисея, на когото Бог е говорил, но Той е отде, не знаем». Въпрос е, доколко познавате Моисея? Едно се иска от вас. Първо трябва да се освободите от Моисея и от това, което Господ му е говорил, и после да се занимавате с Христа. Сегашното християнство е Християнство с еврейска черупка. Всичко, което едно време евреите са вършили, сега християните го вършат. Христос казва: Речено е око за око, зъб за зъб. Аз казвам: Не противи се на злото. Ако те ударят по едната страна, обърни и другата. Ще кажете, че Христовото учение е неприложимо в живота. Как така да ме ударят по едната страна, а аз да дам и другата? Ако те хванат здраво и започнат да те бият като истински християнин, ти трябва да останеш тих и спокоен, да не викаш за помощ, да покажеш, че си герой. Може ли да търпиш толкова? Ще си представиш, че бият в твоята сянка, в твоята къща отвън, а не самия тебе. Какво ще правите, ако започнат да ви бият? Ще се молите, ще коленичите да престане боят. Значи познавате Моисея и му се молите. Като дойде Христос, казвате, ние сме учени хора, трябва да критикуваме за да не изпаднем в заблуждение. Вие и без това сте в заблуждение. Бих желал да срещна хора, които не са заблудени. Сега аз не говоря за философията на сенките, не аргументирам нещата. И математиката аргументира. Ако започна да аргументирам всичко по математичен начин, как ще ме разберете? Ще се послужа с неизвестните х и у, с равенството А плюс Б е равно на С, но няма да ме разберете. Всичко това има смисъл в живата математика. Като дойда до нея, ще посея една семка и като израсте, ще ви извикам да разгледаме действията събиране, изваждане, умножение и деление, през които тя е минала. После ще спра вниманието ви на по-сложните процеси, които стават в нея, граници, функции и други. Това са математични аргументи. Наблюдавайте, как става растението, и въдете заключение, на какво се дължи стремежа на растението да върви нагоре, защо листата се разперват, а плодовете увисват надолу. Като изучавате растението, като съзнателен процес, ще кажете, че тук взимат участие Законът за земното притегляне и други. Мнозина говорят за този Закон, но части го знаят. Например, знаеш, че телата се привличат, но защо става това? Казвам, можеш да привлечеш едно тяло, само след като си го отблъснал. Привличане без отблъскване не съществува. Майката първо отблъсква плода, а после го привлича, за да се слее с нея. Това състояние е наречено от индусите нирвана, т.е. закон на сливане. Ако не съществуваше закон на сливане, плодът нямаше да се слее с майката и вие нямаше да дохождате да ме слушате. Ще кажете, че това е философия, не се знае, доколко е верна. Аз пък казвам, че повечето от сегашните хора се занимават с разбиване на вълна. Когато срещнеш, все вълна разбива, философства. В това отношение вие сте отлични драндари. Светът е пълен с вълна и с драндари. Ако продължавате, то е занаят, сами ще се задушите във вълната. Какво трябва да се прави? Да се преде. Спасяването на хората е в преденето. Казвам ‒ повярвай в преденето, ще бъдеш спасен ти и твоят дом. От две години хората все вярват. Дойде някой, иска пари, назаем и казва ‒ вярвай, че ще ти ги върна. Вземе парите и повече не се вижда. Дадеш пари, а после се чудиш. Защо не ти ги е върнал? Казвам. Силата, с която си го отблъснал, е толкова голяма, че трябва да минат десетки години, докато го привлечеш отново към себе си. Той не е лош. Но трябва да минат сто години, за да се върне при тебе. Кой ще чака толкова години? Щом не можеш да чакаш? Давай малко пари, да не ги мислиш. Богатият казва. Не съм глупав да давам много пари наведнъж, ще давам по-малко, по няколко лева, да често да дохождат при мене. Ние знаем, че на Моисея Бог е говорил. Ще приведа един разказ из живота на един млад цар. Той живял в Египет 4000 години преди Христа. Когато Египет бил в своето цветущо състояние. Как се казвал той, цар? Не е важно. Няма да кажа името му. Приемете го като уравнение с едно неизвестно. Царят обичал да ходи на лов. Затова си построил малка колипка в една гора. Близо до едно пазбище, дето млада, красива овчарка пасла своето стадо. Тя весело и безгрижно си пяла и пасла овцете си. Често срещала младия цар, но не го познавала. Една сутрин той е спрял младата овчарка и я запитал, — Можеш ли всяка сутрин да ми носиш мляко от твоите овце? — Мога. Тя започнала всяка сутрин да му носи мляко от което той оставал крайно доволен. Забелязал, че от откак пие това мляко, започнал да става по-умен. Решил да намери причината за това и започнал да наблюдава живота на овчарката, как пасе овцете, как се отнася с тях. И извадил голяма полука от нейните отношения. Той си казал, като се върна в царството си, ще приложа нейните методи в управлението. И българите искат да преустроят България, но не знаят, какви методи да приложат. Те отиват в Англия, в Америка, в Франция, оттам да вземат някакви мероприятия, за повдигане на българския народ. Ето... 40 години вече България се управлява все с чужди мероприятия, без да постигне уния резултати, към които се стреми. Тя може като египетския цар да се ползва от методите на добрите български овчари и овчарки. Няма защо българите да изучават законите на Моисея, на когото Господ е говорил. Те трябваше да кажат, ‒ макар, че ние знаем Моисея, на когото Бог е говорил, а не знаем, тоя отде, ще опитаме неговото учение. ‒ Ще кажете, че за да се направи един опит, са нужни сто години. Според мене, една година е достатъчна за опита. В това време ще се разбере, право ли е даденото учение или не. Когато Христос проповядваше на евреите, по политически съображения те отблъскваха Неговото учение и казваха Римляните са силен културен народ, ние трябва да им подражаваме да станем силни като тях. Що се отнася до новото учение, което препоръчва, да не се противим на злото, да дадем и другата си страна, ако не ударят по едната, то е далеч от нас. Ние сме практични хора, търсим бърз начин на работа. Българите, които приемат христовото учение, още не са го приложили. И те казват като евреите, не е дошло още времето на това учение. Казвам, времето е дошло. Повече от 40 години са се изминали от това време. Какво ще стане с нас в бъдеще? Представете си, че живеете на Северния полюс, дето всичко е лед. Къщите ви са от лед направени, никъде не виждате вода. Ако дойде някой и ви каже, че трябва да измените живота си, да направите лодки, с които да плувате. Ще възразите, че не вярвате и не може да измените на живота, който вашите деди и прадеди са прекарвали. Казвам ви да вземете мерки, защото земята ще претърпи голяма промяна. Ако не вярвате, ще дойде ден, когато ще проверите думите ми. Слънцето ще започне по-силно да грее, ще стопи ледовете, къщите ви ще се разпукат. Ледовете ще се стопят и вие ще почнете да потъвате. Казвате. Каква съдба не сполетя? Никаква съдба не е това. Но земята е изменила своя път на движение. Слънчевите лъчи падат под правъгъл и топят ледовете. Вие живеете върху ледено море. Закъснеете ли да промените живота си? В скоро време ще се намерите на дъното на морето. Сега и на вас казвам, ако не изправите живота си, същото ви очаква. Това не е заплашване, това е естествено положение на живота. Великата вълна, която иде сега в света, руши ледовете и ги превръща в вода. След хиляда години не само хората ще се изменят, но и вълците ще престанат да едат овце. Те ще се отвратят от месото и ще употребяват растителна и плодова храна. Аз вземам думите «круши», «ябълки», «жито» в обикновен смисъл, както математиката си служи с неизвестните хикс, y, z. Като дойдем до функциите в математиката, там неизвестното хикс може да бъде променлива, независима величина. Такава величина е, например, радиусът на окръжността. Неизвестното Y е зависима променлива величина или функция на Х. Когато расте, човек е променлива величина. Ако характерът му е устойчив, казваме, че той е променлива независима величина. Каквито промени стават в него, той се справя лесно с тях. Ако характерът на човека е неустойчив, той е величината Y. Той е зависим от промените, които стават в него. Казваме, че величината Y е зависима и променлива. Всеки човек, който не е господар на положението си, той е величината Y. Който владее себе си, той е величината X. Когато приемете едно учение или някакви идеи, вие трябва да владеете техните елементи и да ги прилагате. Ако ги прилагате, вие сте величината X, независима променлива величина. Ако не ги владеете, вие сте Y, зависима променлива величина. В първия случай човек се разширява, а във втория ограничава. Това е отвлечен въпрос, но толкова необходим, колкото е необходим пясъкът, който дават на гъската, за лесно смилане на храната. Ние знаем, че на Моисея Бог е говорил. Като се срещате, вие се питате. На тебе Господ говорил ли е? Някой дойде при мен и ми казва ‒ Господ ми говори, за това не искам никога да слушам. Господ говори на слугата в университета. Но след това той свършва университета и излиза от него. Ти свърши ли университет? Не съм свършил. Щом не си свършил? Господ не ти е говорил. Не се заблуждавайте, когато Господ ни говори като на Моисея, ние правим и добри работи, и погрешки. Това всеки може да провери. Например, богат баща говори на сина си и му дава средства да учи. Синът учи, но върши ред погрешки. Статистиката показва, че синовете на богатите бащи са слуги в университета. Те свършват университета и стават учени. Ако питате, защо светът страда, отговаряме ‒ светът страда, защото Господ е говорил на учените слуги ‒ с това не опреквам учените, но ние трябва да разбираме същността на нещата, да разбираме дълбокия смисъл на това, което ни се говори ‒ българите трябва да бъдат истински християни, всеки да ги търси, както и до днес търсят цигулките. Направени от Страдивариус и Амати. Вече 300 и повече години са изминали от смъртта на тези майстори цигулари, но цигулките им не изгубиха своята цена. Ако и вие минавате за майстори християни, след 300 години трябва и вашите цигулки да имат цената на тия Страдивариуси. Той не цигулките си от материала на българските цигулари. Българи надправи цигулки от черничево дърво. Той не изучава качеството на дървото, разположението на жилките му, но гледа дървото да е сухо и започва да го реже. Страдивариус първо изучавал качеството на дървото, направлението на жилките, дебелината му. За него не е било безразлично, в каква посока вървят жилките на дървото. После той обръщал внимание на дебелината на долната и на горната дъска, съчетавал ги правилно. Само при това съчетание на различните елементи, той изкарвал от цигулките си прекрасен тон. В цигулката има една обща линия, която се сливат всички тонове. Не се ли постави тази линия на място, цигулката не издава добър тон. Добра цигулка е тая, на която тонът наподобява човешки глас. Цигулката представя човешката душа, с която човек работи. След 300 години ще бъде ли по-разработена, отколкото е днес? Казвате, че душата няма форма. Вярно е, че душата няма форма, но тя може да се разработва. На кого ще я дадете вие? На Страдивариуса или сами ще я дълбаете? Да Дайте цигулката си в ръцете на добър майстор, на Бога, той да я обработи. Майката пита, какво става с детето, какво ще го правим? Ще го кръстим, поп ще мучете, да но стане добро. Кръщават го, поп мучете, но то не става по-добро. Детето не става добро, нито с кръщаването, нито с четенето на попа. При възпитанието има елементи, които трябва да се спазват. Спазят ли се? Детето става добро. Синът, който учи в университета като слуга, казва, да се жертваме за народа си, да помагаме на уния, които са на бойното поле, но да бъдем в тила, да умрем за отечеството си. Това значи. Идете вие на бойното поле, а ние ще бъдем в тила, оттам ще помагаме. Не разбирам какъв е тоя патриотизъм. Едно време се бореха за Христа, имаше кръстоносни походи. Сега има различни движения — женско движение, кооперативно движение, социално движение. Радвам се на тия движения. Те проветряват човешките умове. Върху основите на тия движения можем да построим една воденица да мели брашно. Аз питам сегашните християни, защо не се занимават с Евангелието? Те отговарят. Да видим първо, какво ще се реши на конференцията в Париж. Тогава ще се занимаваме с него. Казвам, конференцията в Париж... Няма да реши нещо особено. Ако очаквате само на нея, боси и гладни ще ходите. Тя няма да ви заведе в рая. Какво се решава в Париж? Това не е ваша работа. Важно е, какво трябва да правите вие. Уние в Париж познават Моисея, на когото Бог е говорил, а тоя... Кой е и отде не знаят. Вие се ожесточавате и казвате, че тия конференцията не са прави. Не ги осъждайте. Те са едната половина на човечеството, вие сте другата. Ще възразите, че вие не можете да направите нищо, че сте членове на конференцията. Не сте прави. Едно житно зрънце е внесено в света. Но то храни цялото човечество. Също така и ябълката и крушата не са дошли колективно. Култура е имало в света, която обработвала земята и отглеждала растенията. Кога е дошло житото в света? Ако отворя архивата на природата и прочета, ще видя, че един ангел... Е донесъл първото житно зрънце на земята. Вярвате ли в това? Това е станало преди 250 милиона години. Тогава земята не е съществувала. Можем да приемем тая истина, ако намалим годините вместо 12 месеца, ще приемем, че годината се е състояла от 3 месеца. Според мене, тогавашните години са били по-дълги от сегашните. Знаете ли, как се е въртяла земята в миналото? Знаете ли, колко дълги са били дните? Няма да се спирам на тия въпроси. Важно е, че числото 250 представя Основен Закон на битието, двойката представя принцип на Божия дух, а петорката принцип на човешкия ум. Следователно, 250 милиона години. Житното зърно е било внесено в умствения свят. То е разло първо в човешкия ум, т.е. в мозъка на човека. То постепенно е слизало от умствения свят, докато е дошло на земята. И ние днес се ползваме от него. Знаем каква сила съдържа то, въпреки това мълцина знаят истинската стойност на житното зърно. В известни случаи българинът би се отказал от прясната пита хляб, за сметка на печената кокошка или печеното агне. Допреди войната все се намираше някой да каже, че се отказва от хляба, но не от печеното агне. След войната всеки казва ‒ отказвам се от агнето, но не и от хляба ‒ значи войната намести, изкривеното в човешкия ум. Едва след 250 милиона години на възпитание, и чукане на човешкия мозък, хората съзнаха, че без всичко може, но не и без хляб. Това е истинската философия, до която хората са дошли. Само така ще разберат стиха, в който Христос казва ‒ «Аз съм живия хляб, слязал от небето, който ме еде, той има живот в себе си» ‒ а той е одее. НЕ ЗНАЕМ Че не знаете, това не е важен аргумент. Незнанието не разрешава въпросите. Опитайте го и ще разберете от те е дошъл. Че е говорил Господ на Моисей, говорил е. На кого не е говорил? Падали има друг народ? На кой го Бог да е говорил толкова много? Колкото на еврейския народ. Но надали има друг народ, който да е страдал толкова много, както еврейският. Много от сегашните религиозни хора казват ‒ Знаеш ли, че Бог ми е говорил? Знаеш ли, че трябва да бъдеш внимателен към мен? Знаеш ли, приятели, че еврейският народ, на който Бог е говорил най-много, е бит най-много? Всеки човек, на когото Бог много говори, много бой получава. Виждали ли сте оная възлюбена дъщеря на майка си и на баща си? През какъв бой минава? Защо я бият? Защото се влюбила в един не храни майко. Чрез стоягата на майката и бащата, Бог и говори. Човек трябва да разбере смисъл на този бой. Младата мума понася боя, търпи, защото има идея. Тя казва ‒ не искам вече да вървя по пътя на Моисея, но оня, когато познавам, тръгвам по пътя на непознатия, на неизвестния ‒ ще те убием ‒ не можеш да вървиш по този път ‒ започва гонение против мумата ‒ защо иде гонението ‒ много естествено. Майката и бащата не искат да я дадат на неизвестния, а тя страда. Друго яче казано, тя е ученичка на Божествената школа, отдето я поставят на изпитание да провери своята любов. Казвам, ако те гонят за нещо неизвестно, има смисъл, ако те гонят за нещо обикновено, ти сам трябва да кажеш, зная, че на Моисея Бог е говорил. Днес всички църкви твърдят, че Бог на Моисея е говорил. Това поддържат и съвременните народи. Никой народ още не е приял Христа. Ако Христос дойде днес между хората на общо основание, ще го разкарат от едно място на друго, да го разпитват от де е дошъл, де е роден, как се прехранва и т.н. Какво ще отговори Христос? Той ще каже, ако хората наистина вярват, че Бог е говорил на Моисея, Щяха да вярват и на Мене, но те не вярват и на мойсея. Сега виждате ли той облак на небето? Какво ви говори той? Ще кажете като учените, че това е облак, образуван от изпаряването на водата. Не е само това, той е жив облак. Черният му цвят показва, че той е отражение на отрицателните научни и философски вярвания. Той представя отрицателната страна на живота. Долната, т.е. вътрешната страна на облака е светла, а горната тъмна. Ще кажете, че той облак закрива Слънцето и ви пречи. Знайте, че всичко, което става в природата, е на мястото си. Ако Слънцето всякога грееше силно, цялата растителност щеше да изсъхне и обратно. Ако в природата съществуваше само влага, без слънце, растителността пак щеше да изчезне. Всички промени в природата са на място, те дават условия за развитието на живота, следователно и всичко, което сега става в живота, е в реда на нещата. Няма защо да се сърдите. Сега именно в тая епоха българският народ има условия да стане културен, да пречисти своите сили. И да се укрепи вътрешно. Той не се нуждае от пари, защото земята му е богата. Той не се нуждае и от чужди умове, защото умът е в него. Той не се нуждае и от чужди сърца да го топлят, защото животът е в него. Той не се нуждае. От съветите на други да работи, защото по естество е работлив. Не отричам съдействието на други умове и сърца, но на уния, които искрено го обичат. българинът страда от прияждане. Ако яде по-малко, всичко ще се оправи. Като яде, човек трябва да изяде 20 хапки и там да спре. Когато купува нива, българинът трябва да отстъпи поне 2-3 метра от своето място за другите. Да не стават спорове. Днес всеки българин иска да окосили вадите си да направи ниви от тях. Защо са много ниви? Дългове е имал, да ги изплати. Не се страхувай от дълговете си, не става и роб на условията, така казва Той неизвестният. Еврейските пророци се обръщали към евреите с думите ‒ О, Израилю, обърни се към Господа! Защо не казват ‒ Якове, обърни се? Българите трябва да изменят една от буквите на името си. Или името на София. И България, и София завършват с буквата Я. Опасна буква. Българите са в областта на буквата Я. Понеже сега царува тая буква, българите говорят за купони, за ядене, за месо, за масло. Буквата Я владее цяла България, както и София. Вие живеете в София, без да знаете какво означава тая дума. Буквата С означава закон на реформи. Буквата О подразбира условия. Буквата Ф е опасна по вибрациите си. Ако не вярвате, че тая буква е опасна, питайте евреите, които са живели при фараоните. Казвате, че не е важно какво име носи човек. Ужени се за някоя мума, на която името започва с буквата Ф. Да видиш, не е ли важно? За да се реформира България, половината от българите трябва да се прекръстят, да им се дадат нови имена, за да не създават нещастия. Не е безразлично, какво име носи човекът или животното. Мислите ли, че имената на вълка, на змията, не отговарят на техните прояви? Ако един мирен и тих по характер човек... Произнася в продължение на един месец, по няколко пъти на ден думата змия, непременно ще почувствате вибрациите на змията. Сегашните хора често говорят за дявола, за дяволски работи и без да подозират, възприемат неговите вибрации. Хората мислят повече за дявола, отколкото за Бога. Ние знаем, че на Моисей Бог е говорил. Това е нещастието на хората, че много мислят за мойсея за неговия закон. Стане ли някакво престъпление, някаква кражба, веднага създават закон против кражбата. Камерите създават различни закони против престъпленията. Долу законите на Моисея. Извъдете ония закони, които преди милиони години са написани във вашите сърца и умове. Живейте според тия закони и ще видите, че колкото по-свободни сте от закона, толкова повече ще живеете. Колкото по-малко вярвания имате, толкова по-малко ще живеете. Вярвайте в това, което може да ви повдигне. Срещнат се, двама и веднага се скарват. Защо се карат? Защото не вярват в това, което поддържали някои учени. Защо се карате? Ти провери ли това учение? Не съм го проверил, но мисля, че съм прав. Смислене само, работа не става. Не мога да вярвам. Той започва своето верою. Вярвам в един на Господа Исуса Христа. В кой Бог вярващи? Моето верою е следното. Вярвам в любовта и мъдростта, които са създали живота. Вярвам, че те са в сила да пресъздадат света. Вярвам, че живата любов и мъдрост могат да променят нашия живот, нашия обществен строй, нашите домове. Щом приемем любовта и мъдростта, ще дойдат истината и правдата. Тогава ангели ще слязат от небето, ще съдят плодове в нашите души. Религиозните очакват да дойде Христос, да отдели козите от овците. Едните ще отидат наляво, другите надясно. Така е казал Христос. Но знаете ли, какво нещо е отделянето? Едно време сърцето и умът са живеели заедно. Сърцето е било на лявата страна, а умът на дясната. Днес те са разделени. В новата епоха ще стане точно обратното. Сърцето ще бъде надясно, а умът на ляво. Следователно, ако искате да знаете, на прав път ли сте, вижте дали сърцето ви е в средата. Ако е наляво, още не сте правоверни. Христос ще тури в рая само праведните, на които сърцето е в средата. Има ли истински православни или евангелисти, на които сърцата да са наляво? Ще кажете, че е естествено сърцето на човека да е наляво. Нямам време да обяснявам, че сърцето на човека не е наляво но хората са го изместили наляво. Изместването на човешкото сърце наляво се дължи на слизането на човека на земята. Понеже земята го привлякла към себе си, заедно с това и сърцето му мръднало наляво. Когато човек започне да се качва нагоре, привличането му към дясно ще бъде по-силно. Това привличане ще надвие на привличането на ляво а сърцето ще остане повече към средата. Ето защо. Мислете, че сърцето ви е повече в средата, отколкото наляво. Забравете вашето сърце, което е наляво. Мислете за сърцето, с което служите на Бога. Това сърце е в средата, а умът ви е в душата. Не говоря за сърцето, което бие в гърдите, но за онова сърце, с което служите на Бога. Той е в средата на вашата душа. Когато едно възвишено същество от горния свят мисли, вашето сърце на земята бие. Всяко движение е резултат на човешката мисъл. А той е не знаем Неизвестното в нас това е човешкото сърце, т.е. чувстването и движението. Те определят качеството и силата на душата, както ароматът на цветята, оказва слабо или силно влияние върху вас, така и нашите мисли и чувства, оказват по-силно или по-слабо въздействие върху нашата душа. Правени са опити с различните цветове на растенията, специално на цветята, и са дошли до заключение, че те оказват различно влияние върху растението на човека. Учениците на Христа поискаха да им даде вяра, а Той им отговори. Ако бихте имали вяра, колкото синапово зърно бихте могли да местите планини. Защо Христос си послужи като символ с синаповото зърно, а не с някое друго? Защото синаповото зърно произвежда пришки. Следователно, вярата на човека трябва да бъде толкова силна, че да произвежда пришки, питам. Вашата вяра произвежда ли пришки? Не. Значи вярата ви е слава. Ако искате да усилите вярата си, в положителен смисъл, трябва да използвате сините лъчи на светлината. Ясните, не тъмносините. Те са в състояние да усилят вярата и да премахнат меланхолията в човека. Когато не мислите право, наблюдавайте изгряването и залязването на слънцето, да възприемете жълтите лъчи. Сега очаквате да дойде Христос на земята, да оправи света. Христос е на земята, между вас и във вас. Аз го виждам. Казвате, какъв е Той Христос? Аз го виждам, но не такъв, какъвто Вие си го представяте. Вие мислите, че Христос седи отясно на Отца с Орел и с бяла премяна. Христос е между хората, няма защо да го очакват да се яви като светкавица между тях. Достатъчно е Христос да ви погледне в очите, за да внесе във вас такъв пламък, който да ви направи герои да работите за Него. Аз бих желал българите да видят Той е Христос, който може да внесе любовта в душите им. Бих желал българите да видят Той е Христос, който може да внесе Божията мисъл в умовете им и да престанат да се интересуват от дявола. Никакъв дявол не съществува. Аз отричам дявола като съществена реалност. Като обикновено същество, като относителна реалност, дяволът съществува, но не и като абсолютна реалност. За себе си казвам. Аз не се плаша от относителната реалност на нещата. Хора с относителна същност са временни, те нямат голяма стойност. Такова същество е дяволът, от когото хората се страхуват. Светът, който Бог създаде, в началото си е бил относителна реалност. Затова се казва, че Бог създаде света от нищо. В тая относителна маса се създадоха условия, за да се прояви истинската, абсолютната реалност. Той е отдее, не знаем. Търсете Той, когато не познавате. Само в себе си, никъде другаде. Вие не сте дали възможност на Той Христос да се прояви. Вие сте приели закона на Моисея, и когато Христос иска да ви говори, вие се затваряте за Него и казвате, че не искате да слушате глупости. Когато някой ви говори комплименти и неискрени неща, вие се отваряте за Него и се чувствате щастлив, че ви е посетил. С комплименти и Мойсей си служи. Аз не вярвам на хора, на които Бог говори. Ако и аз ви кажа, че Бог ми говори, и на мене не вярвайте. Но аз ви казвам, Бог живее в мене, и аз живея в Него. Ако и в това не вярвате, по-добре е за мене. Аз ще отида на друга някоя планета, там ще ми бъде по-добре. Ако сега ви говоря, не искам да ви направя адепти, но искам да ви видя, какви сте като хора. Приятно ми е да се разговарям с вас и да ви кажа. Не бойте се, един ден и вие ще живеете с Бога. Това казва и Христос. Дошло е време, когато Господ ще влезе в човека и ще му проговори. Днес е това време. Който казва, че времето още не е дошло, той не говори истината. Казвам Бог е отместил вече камъка от гроба. Излезте от вашите гробове, напуснете затворите, направете си широки прозорци, направете си добри покриви. Живейте без ограничения, без никакви закони. Само три закона съществуват — законите на любовта, на мъдростта и на истината. Тъй казва, Моят Господ, с когото живея, — Тъй ме е учил Той, така ми е говорил. Не мислете, че аз прекарвам времето си на празно. Аз работя за себе си. Аз рисувам и свиря. Това е моето занимание. Музиката и изкуството е постоянното ми занимание. С поезия още не съм започнал да се занимавам, защото човешкият език е груб, не мога да си служа с него. Не искам да се служа с този език. Казвате, нещастна България. Защо е нещастна? Защото била обвързана в вериги. Казвам, щастлива България. Освободете се от тия връзки, от тия вериги и от хората, които не говорят истината. Освободете се от контрибуциите. Трябват ни добри хора, да дойдат от странство. Вие имате добри хора. Те са между вас, между вашите добри овчари и овчарки. Аз намерих достатъчно умни хора между вас. България е пълна с моми, момци, които ще свършат велика работа. Някой ми питат, отде ще дойде доброто? Отговарям, доброто ще дойде от земята, а условията за доброто ще дойдат от небето. Когато се разтопи леда и водата залее цялата земя, от нейната кал ще израснат най-хубавите цветя и плодни дървета. Отде ще дойде доброто? От най-лошите хора в света. Дали вярвате в това, то е друг въпрос. Запишете си тия думи и един ден ще ги проверите. Ще ме извините, че говоря така. Това е мое гледище. Имайте добрината да ме изслушате. Един ден ще проверите истината. Най-голямото добро в света ще дойде от най-лошите хора. Лошите хора са покрити с сняг и след. Като дойде слънцето, снегът и ледът ще се стопят. Ще се образува кал, която ще донесе най-големите блага. Тия хора ще бъдат носители на най- благородните и възвишени идеи. Те ще бъдат най-самоотвержените хора. Такива, каквито сте, вие сами ще управите света, никой друг не може да го оправи. Правоверните казват ‒ Повярвай в Господа Исуса Христа, и ще бъдеш спасен ти и домът ти и народът ти. Той закон е наполовина верен. Казвам ‒ Приеми Христа в душата си, работи в съгласие с Неговата любов и мъдрост. И ще бъдете спасени ти, и думът ти, и народът ти. Ако българите ме питат, как могат да се спасят, казвам им, приемете Христа в себе си, работете с Неговата любов и мъдрост, в широк смисъл на думата, без никакви закони и ограничения. Ако очаквате спасението да дойде отвън, тежкови и горкови, нито Мойсе и, и ще ви спаси. Той не може да преобрази света. Той само изведе евреите от Египет и умря в пустинята. Моисей не влезе в обетованата земя, защото не можеше да спаси света. Дайте място в себе си на Божия дух, който от хиляди години хлопа на вратите ви. Вие го търсите отвън, а не вътре в себе си. Чуйте неговия глас. Чуете ли гласа му, ще изпитате оне трепет на душата, който повдига и освобождава. Тогава няма да се критикувате едни други, да казвате, че Иван е такъв, Драган — онакъв. Имената на хората са формули, т.е. условия, при които всяка душа може да живее и да се развива. В този смисъл Иван е ябълка, Драган е круша, Тодор е череша. Имената са формули, при които човек може да расте и да се развива. Ако искате да подобрите кръвообращението си, я ще череши. Христос казва ‒ ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. С този стих Христос изразява един велик закон, който има отношение към органическите вещества в нас. Христос е и в житото, и в царевицата, и в Ечемика. Той е навсякъде и във всичко. Като взема житното зърно, казвам ‒ Ти, който си в това зърно, влез в моята държава, давам Ти пълна свобода, можеш да живееш в мене без никакви закони. Приложи своите закони, живей свободно в мене, когато някой иска. Да ми дойде на гости, казвам му, ти ще съблечеш всички свои вярвания, ще се откажеш от баща си, от майка си, от всички закони на своята държава и ще останеш само с Господа. Тогава ще ти дам най-добрия прием, ще ти служа, ще те нагостя добре и като излезеш, кажи. Благодаря на тоя брат. Бог да му даде живот и здраве. Когато отивам на гости някъде, и аз искам да бъда прият по същия начин. Само по този път ние можем да се разберем. Това е учението, с което хората могат да се разбират. Сега се проповядва да повярваш в Господа. Не повярваш ли? Ще бъдеш пъкъл. Защо проповядват така? За пари ще кажат, че трябва да се свети масло на някого, и това се прави за пари. Това не е обида, казвам долу ти е заблуждения. Ако трябва да опявам някого или да му светя масло, ще го направя без пари. Всеки си получава възнаграждението, но по друг начин. В Америка някъде съществува една секта, която признавала само Духа. Казвали, че материя не съществува. Според тях всичко е Дух. Един американец си счупил кръка и повикал един лекар да го лекува. Оказвало се, че той лекар бил от сектата на тие, които признавали само Духа. Лекарят го прегледал и му казвал:" Ще мислиш... Че нищо не ти е станало. Наистина минало известно време и кракът зараснал сам по себе си. След време лекарят отишъл да прегледа болния, и да му иска пари. Болният казал: Ще мислиш, че съм ти платил? Както ме излекува, така ти плащам. Така постъпват много хора. Искат пари, задето дето проповядват, искат да светят масло. Защо ще плащате? Нито маслото сте видели, нито Господа, за когато ви говорят. Вярно е, че трябва да се свети масло и вода, но важно е, какво представят те. Водата представя твоя живот, а маслото твоята мисъл. Маслото е нектарът, от който излиза човешката мисъл. Свещеникът е бащата, който трябва да освети твоята мисъл. Това значи да ти светят вода и масло. Аз не искам да ставам свещеник. Аз съм пътник на земята, интересувам се от живота на хората. Чудни са хората, които мислят, че няма друг живот като техният. Те нямат представа за ония свят, за който ви говоря. Той е свят с висока култура. Ако бях ви завел там, не бихте се върнали на земята. Както момата напуща бащения си дом, когато намери своя възлюбен, така и вие ще забравите, че сте жители на земята. Момата пристава на момъка и забравя родителите си. Това е истинска женидба. Приставането подразбира отказване от стария живот. Ако момата пристане на момъка а после двамата се връщат при бащата, това не е женидба. Бих желал всички да пристанете, да се откажете от вашите възлюбени, които са отрали много кожи. Нали знаете приказката за слугата Стоян, който направил договор от господаря си, с условие, който наруши договора, да ударе две кожи? Господарят Всякога одирал кожата на слугата. Ще кажеш на тоя господар, нямам нищо общо с тебе. Ще напуснете, стария си господар, и живият господ ще бъде с вас. Аз не ви говоря за господа на Моисея, но за живия господ, който е във вас. И ако това, което сега ви казвам, е съгласно с това, което живият господ във вас ви казва, Приемете го. Ако не е съгласно, не го приемайте. Аз съм правоверен. Аз пък искам да бъда начисто. Когато вие ми говорите и когато аз ви говоря, искам да зная, какви са отношенията ни към Бога. Вярвайте първо във вашия Господ, който ви говори и който е неизвестен. После ще вярвате на вашата душа и най-после на вашия ближен. Живеете ли така, никой не може да ви излъже. Така аз се учи от своя господар, който е мой проповедник. Дадох ви уравнението х плюс у е равно на 20. Числото две представя Божествената майка, то е велико число. С него започва човешката еволюция. Чрез него ще познаете Бога. За това число и Мойсей не се е произнесъл. Това число представя втория ден от създаването на света, и Мойсей е премълчал за този ден, нищо не е казал. За другите дни е казано, че всичко, което Бог прави, е добро, но за този ден Мойсей нищо не е казал, нито добро, нито зло. Той е ден, в който доброто и злото се примиряват. Той е ден, в който омразата и любовта се хващат ръка за ръка. Той е ден, в който лъжата и истината заживяват заедно. Те се оженват. Знаете ли, какво значи да се оженят лъжата и истината? Лъжата казва От той ден аз ще мълча. Ще говоря само истината. И омразата като се ожени за любовта, казва. От сега нататък аз ще любе. Той е отдее, не знаем. Той е непознат, говори на целия свят, говори на вас. Той ще разтопи къщите ви и основата, на която стоите, ще изчезне. Ще се намерите върху водна повърхност. Затова постройте си кораб като ноевия, или поне малки и големи лодки. Като влезете в кораба или в лодката, няма да имате нужда от никакви животни. За всеки го ще има по една малка лодка и малко храна, колкото за един човек. Сега бъдете смели и решителни като отидете по домовете си, да кажете на майка си. Аз приставам вече. Не се подчинявам на никого. На майка си, на баща си, на брата си, на сестра си, на жена си и на мъжа си, на всички синове и дъщери, на всички слуги и господари. Всички да се разбунтувате! Нека целият свят се разбунтува и каже ‒ всички ние... Свършихме с учението на Моисея. Искаме да приложим учението на Тоя, когато не познаваме и Който ни говори. Искаме да слушаме Живия Господ, Който живее в нас. От сега нататък искаме да служим на Него. Беседа, държана от учителя на 9 ноември 1919 година София